galo new lembu ni dua yang pertama dia hok bodoh sekali dan dia hok hebat sekali kok mana bodoh ni air kucing dia gi minum lembu nak orang herget kok mana-mana dia ikut belaka suruh duduk duduk suruh bangun bangun duduk dalam kandang tu duduk mengunyah lagi maka Allah serupakan seperti lembu siapa Orang-orang yang rafilun, orang-orang yang lalah Lalah guna lalah daripada akhirat Jadi Nabi SAW suruh kita ke masjid Banyak sangat pahala pergi masjid Seorang laki-laki ni Nabi cerita daripada sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi kata aku kenal laki-laki ni Dia ni jauh rumah kalau pergi sejid Tapi pergi seorang Lalu satu hari aku berjumpa laki-laki ni. Nabi kata aku kena sihat. Dia mau beli keledah lah sekor. Boleh buat naik. Tain hujan-hujan lah jujur sikit. Tain gelap-gelap dok bahaya sangat. Dia kata aku seronok rumah aku jauh. Aku nak dapat pahala dengan sebab aku mari susuh ni. Nabi SAW kata, Mu dapat belaka kat mu kata mu not. Mana muh mari jauh lelah muh boleh pahala Allah beri kamu. Mu Muh susah pun mari boleh ke Mu Muh sejuk boleh muh? Dan kalau muh beli keledar aku kata pun ulama' kata. Muh naik boleh juga pahala. Maknanya orang yang mari masjid ni tak nanti jalan kaki. Mari ke masjid pun boleh pahala. Asal dia mari ke rumah Allah. Maka kalau kita pakai dengan CD saja. Dia boleh pahala. Tapi kalau kita mari masjid kita boleh lebih lagi. Di antaranya kita boleh rahmat Allah. Batu Nabi suruh kita berdoa siapa di bintu masjid. Allah ma'ini asalkan min rahmati. Ya Allah, aku mitok dengemu rahmat-rahmatmu. Mana yang ada dalam masjid ni? Kita duduk dalam masjid, aku niat intikah. Allah, pahala berlipat kali ganda. Dan bila kita hadir kuliah, ikan-ikan di laut Nabi kata, burung-burung yang terbang, duduk dalam salam, tolong mitok apung kepada kita. Ha, benda ni kita tak dapat kalau kita hanya belajar di rumah. Kita dengar sidi tu Alhamdulillah ilmu dapat. Tak lari dah. Hak sujik, hak surat, hak dalam sidi sama je. Bukan bila kita dengar sidi dia jadi tiket tukun semayang tinggal 8 lagi. 13 situ juga. Maka dengar di rumah ni Alhamdulillah. Kalau tak dengar langsung baik dia meng. Ha. Tapi bukanlah kita nak kata orang lembu ni mana orang mari dengar, tak mari sejik maknanya orang yang tidak menghairah langsung. Neh, hmm. orang nak buat benda sejejak ke tak ada benda, benda tak peduli bagi dia. Orang nak ngajar akidah pun dia tak mari, nak ngajar tafsir pun tak ada muka dia. Jadi macam lembu kambing, sebab lembu ni kalau kita ambil poster, tepek poster di kandang lembu ambil stapler kereng-kereng kerdang-kerdang kereng-kereng 8 stapler. Lekat tok-tok pada muka lembu. Lembu pun tengok. Cekam. -oh. Malang esok. Syekh na'piyy ha. Lembu kata Aku kenal Lembu gilak dah gil Wah, Tok Guru mana pun Berlebuh dalam kandang itu Sebab tu orang-orang yang Orang buat apa pun dia sejik, dia Dia lembu Macam lembu tu tau no? Tapi kalau dia kata dah kala Dengar dah, jemaah gil dah dengar tu dengar sidi ha, Nak kata lembu juga ah ha. dak lembu bodoh dah lembu kecil ni meh ah bukan kita nak kata-kata cuma nak bangkitkan semangat kita tak boleh nak kata orang hey, eh lembu eh hey, bodoh dak boleh kita tapi supaya kita rasa terasa hati kita bila hati kita terasa kita rasa nak berubah nama kita mengaji dulu tu guru panggil kami nak meh ah ha. Jadi hati tersetuh. Bila Tuk Guru panggil, ni bahasa kami neruk ni. Ha? Ha. Mari dengar saja kitab dah baru. Kami neruk ni. ne? Jadi rasa tersetuh. Bila rasa tersetuh, rasa nak berubah. Sebab itulah, apabila besi yang buruk, kalau kita gosok dengan tisu, kita taklah naikkan harga besi. Tetap 2% sekilo. Tapi kalau kita nak jadikan besi yang 2% sekilo itu menjadi 20 ribu, kita kena katok dengan tukuh Sepah kita panahkan dia atas api Betul jadi tujuh luk kerih Dua puluh ribu Sultan pun wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Kita nak panggil penonton Kita ada sepuluh hadiah ha, Malam ni malam kemuncak Ada sepuluh ha, Cedera hati cendera mata ya, Ustaz. Ha, jadi Ada penaja dia ni ha. Sumbangan nak baca, ha, Sumbangan siapa? hadiah malam ni sumbangan imtiaz travel ejen umroh dan haji yes. jundi resources penerbit buku perjuangan dan dakwah yes. diher Produk kesihatan dan boleh kunjungi bus-bus penaja hadiah malam ni untuk mendapat promosi yang ditawarkan Aha. so kita nak wi hadiah alhamdulillah okey ustaz panggil seorang ha ustaz, ustaz nak panggil siapa-siapa je ustaz siapa-siapa saja naik ke pentas untuk terima hadiah saja dia eh cakap apa-apa bro? Tak dak, kita tak tanya apa-apa, terima hadiah saja. Ha. Pilih orang lagu mana? Laki puan. Boleh belaka. Sama noh, lapalah kalau ada dah. Siapa dia tahu? Ha. jangan ikut dia. Ikut uh -huh. saya. Ha. Ah, kalau ikut-ikut bunuh. No. Okey, baju hijau. Awak tengok kau orang apa awaklah. Ha? ha tu kamera ajak ambil kedia tu boleh uji aja tu oh ya yeah, silakan boleh sah ha ah, boleh juga ingat uji aja ah. mari ah. Dia, ah. dia dia ya ah. lari dik okey boleh sah ke ni ha ah. <laughs> <laughs> dah dah jangan ya, main main ah meh mai. ah wei Kasih nak nak duduk dekat ni ustazah, baiklah, duduk, baik. Allah, Allah. Dia duduk, Dia duduk. Ambil main. Ah. <laughs> <laughs> Sila jaga. Namu. Marzuki Umar Marzuki Omar. Marzuki, Mar Mar Mar Mar ye. Marzuki. Marzuki Zah. Bagaimana? Kapau. Tepuk. kepung kepok kepong kepong tu uh, yeah. daerah kapong ke? Daerah. Ada kapung mana? Kepong tu bas besok kan kepong. Kepong betul dalam logi duduk. Mana? Dalam logi. Sebelum logi. Ha ni, dekat hikmat. Ni nak ambil hadiah kan ni. Dah panggil? Ha? Orang panggil. Ha. Ha. Ha. Tapi kena jawab lah soalan. Ha sudah gamak nak ambil saja gitu. Ah. <SILENCANOLAN> <SILENCANOLAN> ha. ha. Ustaz, ustaz tanya satu soalan yang mudah saja. Yang orang kurang boleh jawab soalan tu. Dia boleh jawab nanti beri je hadiah gitu. Saya tanya. Ha. <C deputy> tanya benda ya. Ustaz tanya dulu. <SILENCANOLAN> <SILENCANOLAN> Saya buaya dia ustaz tanya. Ha. Saya ambil adil tu Liur tunggu dia <laughs> uh, Kawin lagi Dah ok Umur berapa? 29 29 dah kahwin lagi uh, Bila nak kahwin ni 29 dah kahwin lagi Tunggu orang masuk Tunggu kau masuk Haa boleh ya, tak, orang juga ni, awang. Nampak barang je orang, tunggu orang <laughs> masuk, tau Agak-agaknya bila orang masuk? Oh, pada ni ni ada lah yeah. oh. oh. oh. Jadi, oh. baru boleh <laughs> Kalau ada lah, puang masuk, minang kat lagi Berapa nak letak belanja? Agak-agak <laughs> lah kalau, ha Kalau boleh letak belanja awak ni, berapa nak letak? Ik apa ah? kalau awak ni lah. Boleh letak harga belanja awak, berapa nak letak? Lek iku apa-apa ah. Dak kalau nak letak. Kelah-kelah berapa ribu. Ah. Jadi kata nak masuk dia. 5000. 500. Ha? 500 boleh 500. Murah merong ah. Murah ah. Allah law ustaz murah pada bering. <gothiland> kalau dua ribu okey dah. Boleh lah. Ah. Ah, 2000 pasal duduk kat logi. <gothiland> nah. Ah kalau dalam loji mah. Neh. Ah. Nah. ah jadi insya-Allah kita bergang ustaz. Baik. Ambil dengan ustaz. Ah Allah Allahu jumpa lagi. <gothiland> ah. Besok buka-buka rumah. Jadi Dua ribu ustaz eh? Dua ribu je gitu. Ha. Tak ada nak tunggu orang <laughs> masuk. <je. laughs> oh, okay, tak, tu. Kita menjelang tunggu tak ada orang masuk eh. Macam kita menjelang tunggu tak ada orang masuk tadi. Hmm. Lair -lair boleh masuk. <laughs> <laughs> nak panggil seorang lagi ke boleh? Ah ha, seorang lagi. Ha. Saya pilih ke ustaz? Ah ha, pilih-pilih. Bulan ni? Ha, ah ni. Bulan belakang ustaz. Ah. Oh. Orang ah ada satu orang, rambut panjang. Rambut panjang kau. Meh. Meh sekali dia. Meh meh meh meh. Meh. Baik Saya kau panjang kau dulu. Meh meh meh. Ha meh. Takbir. Allahu Akbar. Allah. Eh macam izzik. Ini Nama mic? Baik Nama? Abdul Hadi Abdul Hadi oh, okay. Abdul Hadi Alhamdulillah Hamba bagi yang mendapat petunjuk Orang mana? Surah Panjang Singapura? Surah Panjang Surah Panjang Surah Panjang Batu rambut panjang <laughs> Kita ucapkan taniah Kerana Seorang ne, Muda Muda yang kita tengok berambut panjang Dengan seluar jean Pakai t-shirt tak pakai jubah Hadir majlis program Jom Masjid ya, ya. Hak ya. ni yang kita nak ya. Macam Ustaz Syed Nafi kata awal tadi Perjuangan Di seluruh dunia sekarang disokong oleh anak muda Di Mesir yang pakai seluar jean Pakai t-shirt bangun berdiri di hadapan kereta kebal orang-orang tentera-tentera yang zolim manakala yang pakai jubah pakai serban pakai ketayap menusuk dalam masjid ini fenomena akhir zaman sekali lagi kita ucapkan taniaa taniaa kerja apa kerja buat diri kerja sendiri tu buat apa? buat rumah buat rumah rumah batu rumah kayu buat aka Ha? Buat belaka Buat belaka? Oh Oleh kaya kamu <laughs> <laughs> Buat belaka ne? Uh, Isteri? Adak -adak. Tak ada lagi Tunggu orang masuk juga <laughs> <laughs> Oh ni mahal sikit only ni kalau <laughs> masuk ni ha. Agak-agaknya uh, Umur apa umur? Muda Muda, lah. Muda ke mana? Berapa? <laughs> Berapa? 23 23 Oh, 23. Ha. Nah. Muda sungguhlah kalau gitu kata. Kita, kita dok ingat 22. Kan <tik> kan. Nah. Ah. Tak. Ah. Jadi soalan no. saya Ustaz Faham belaka soalnya. Ha. Jadi ah. ah. nak hadiah. Ha. Dah naik ni no lah Katilah nak no. alum dia kata dia kata naklah. Meh. <tik> nah, nak tak? Ha. Dah <Fen Government> biar yakin-yakin. Kalau dah tahu dah itu nak berjuang kau ni. eh bukan uh, nak lagi nak lagi nak Bukan nak masalah nak lain ataupun nak dia. Dah yeah. nak dah wei ya. lah bilik bilik saya nak baginya no, dak? No. Kalau orang tahu we nok no. ah <tarnya> Belik macam tak lapi jugak. lama dah kena ustad lapi. Lama kau. Ye. Yeah. Okay. Kita je kenal je. Yeah. <tBa misteraciones> dia tak kenal kita. Dah. Ha. Eh kenal insyaAllah allah ha. dia, baru ni rambut panjang ni tak nampak. Ha panjang sangat. Ha. Ha. Orang di umum panggil Ustaz Rock. Baik. Ha, ha. dah buat. Tanya dia saja ya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya lapa, saya tadi. Kalau dah buat grup tu apa? Ha. Ye, ya, siapa masa ni grup team Ustaz ya? eh. ha. Oh, kita awak budak-budak kabur kena juka kita. <laughs> <laughs> Alhamdulillah kenal Ustaz Nabi ya. Dua tahun dah. Tahu. Boleh lah. Ya. Jadi uh, selalu mari masjid ni Ke pertama kali mari Mari jalan-jalan yeah. Tak nak cakap lagi yeah. uh, Tapi yang akan datang ni Selalulah pergi ke masjid Nak pergi masjid tak wajib pakai piyah Tak wajib pakai serbang yeah. Nak pergi masjid tak wajib pakai jubah Kita nak semayang pakai seluar aku, Dia nak bersih Neh. Uh, Rok-rok juga janganlah rendah Seluar jin tak beletung air uh, Maksudnya seluar jin tu Tiga hari basuh sekali. Ah ha, tak apalah. Neh. Ha, ah. Maknanya kawan-kawan yang lain, neh, biar beri dia kepahaman orang masjid ni neh bukan tu orang golongan por lebar saja. Lebih-lebih lagi anak muda ha, seperti a Marzuki ni, neh. allah kita beri dia hadis. untuk Marzuki pada Allah. Ya dia dah. Bagi. Kami ustaz kena sebab dia kena dan saya. wanih oh, ni segi sa ni big baguh ni ni takut takut aku nak mitok kan baik. Baik. Baik. baik oh boleh dia turun aku tu betul baik eh okay. oh. uh, saretpuhman lusah tu muis dan amirul pergi dekat kereta ayah tunggu <laughs> <laughs> muis dan amirul Baik, uh, saya nak tanya soalan untuk Ustaz Kita relax dulu panggil orang, boleh Ustaz? Boleh, boleh Ada soalan orang terwasakkan saja, ni orang kena kenal ni Ditanya, ke mana dan bagaimanakah duit derma masjid patut dibelanjakan? Adakah untuk hal-hal yang bersangkutan dengan masjid saja? Atau ruang rekup yang lebih luas lagi? Contohnya, bantu orang ditimpa musibah, orang nak belajar agama, daunan miskin. Nombor dua, bolehkah duit derma disimpan biar banyak? Pasal sedap tengok nombor Sedahkan setiap orang yang derma nak tengok Duitnya dimenafahatkan oleh orang ramai Menjawab sah Baik Soalan dia, kalau duit derma Untuk masjid Adakah boleh buat belanja untuk sejid saja? Ataupun boleh untuk benda-benda lain? Ulama' ulama' menyebut dalam kitab masing-masing Termasuk kitab-kitab fatwa Apabila dikutip derma itu untuk tabung yang khusus Contoh Kita kutip derma pada malam ini untuk buat majlis Maulido Rosso Contoh Maka dapatlah rm ringgit. Tiba-tiba majlis yang kita guna duit itu RM8,000 saja, RM2,000 tadi ulama kata tak boleh digunakan untuk benda lain Melainkan untuk maulidur Rasul juga Sama ada di masjid lain Atau untuk tahun hadapan Kerana disebut kutik untuk maulidur Rasul. Tapi kalau kata kutik untuk umum Minta derma Maka boleh digunakan untuk masjid Boleh digunakan untuk keperluan lain Macam ada kebakaran Ada anak yang tak mampu Bayar yuran sekolah dan sebagainya Maka hak ni lah yang kita nak Eh, duit masjid Bila banyak, gunakanlah Kalau masjid tu sudah comel Hatak kemah min belakang dah Bangunan pun siap belakang dah Tipah pun ada belakang dah Ada juga duit Nak buat macam mana Duduk kerah gitu berapa tahun-tahun Nak baik kita ada benda nak baik kita dah Buatlah apa-apa pun termasuk program-program seperti ini yang boleh beri manfaat kepada orang ramah. Katakan program pada malam contoh habis. 10 ribu ringgit katakan. Ha, ambil 10 ribu tu buat program. Supaya orang ramah dapat manfaat. Daripada 10 ribu ringgit. Duit orang yang menderma. Kalau tak ada nak buat program. Banyak ada program. Duit banyak lagi. Gunakanlah untuk beri kepada orang-orang yang susah. Ada berlaku anak yatim dan sebagainya. Supaya duit yang orang beri ni, Tidak berlaku macam banyakkan masjid dalam negeri Trianung, dibeku beku begitu saja. Tak guna. Pada duk tengok nombor lah. Oh, kita ada sejuta, Oh, kita 1.8 juta. Berak lapu metal rila merosok sutih. Minta dengan orang juga. Suruh tukar metal. Rok 1.8 juta, Pakai senyap situ saja. Maka, Takut-takut berlaku gitu-gini kaki-kaki, Duit ini. Da, tidak sempat dibelanjakan Yang mana tiak penderma saya yakin nak supaya duitnya dibelanjakan Kita katakan nak suruh guna untuk masjid Tiba-tiba masjid kita comel belakang Nak Maka AJK masjid ambil seribu duit kita itu Untuk buat beki, pondok, madrasah Kat orang mengaji agama di tempat lain Tak ada tuan nak marah Suka lah kita ne, Kerana sekembangnya bila masuk dalam bab sadakoh pada perkara yang perlu maka ada pahala di akhirat nanti ulama'-ulama' kata kalau ayah kita wasyak dah tanah aku ni buat sejik buat surat tiba-tiba bila mati nak buat surat tak, tak boleh sebab sebelah tu surat dah atau sebelah tanah tu sejik dah jadi takkan nak buat pulak berepek sutih lagi ulama' kata walaupun ayah si mati itu kata suruh buat sejik boleh buat benda lain yang memberi manfaat supaya pahala itu dapat kepada si mati yang ada di alam barang jadi nasihat kita kepada mana-mana lah yang memegang duit masjid ini jangan kita bekukan duit masjid buatlah apa program beri sumbangan lawatan ke rumah anak yatim lawatan kepada rumah pakir miskin pergi ke rumah orang, -orang tua yang tak ada waris beri sumbangan 100 orang biar ada benda-benda begitu -benda berpusing setiap bulan untuk Berjadi laju pergerakan Masuk dan keluar Pitih masjid tadi Itulah cara yang terbaik Yang dianjurkan oleh Islam Dosa ke Ustaz? Jeki, awak macam ni Awak maknanya Lock saja lah Pitih, skong gitu wak lembut kenyang Tak mau derma Masalah dosa tu Kita tak katalah dosa Kalau Melaikkan Dia ambil guna untuk dia Tetapi Maknanya dia tidak menjalankan tugas Sebagaimana yang diinginkan Tiap penderima kita yakin je nak duit itu digunakan. Neh, kok pandal nak beli kipas nak beli apa. -apa. Biasa lah benda ni digunakan. Neh kalau dia main beku gitu saja, nak ha tidak ada apa-apa program yang dibuat. Neh makan pun minta orang, akhirnya orang yang menderma rasa macam kecewa. Ah ha, maka mengecewakan orang lain ini ah ha, tidak digalakkan atau dilarang di dalam Islam. Wallahu alam. Baik, berhadiri ni nama-nama sekalian Kalau ada soalan, saya masih sudi Ada soalan lain, masih ada lagi Kalau ada nak atau soalan, saya masih sudi untuk terima soalan InsyaAllah Satu lagi orang tanya ustaz Dia kata dia ni rajin lagi, surah dia Tapi dia sekor je Anak bini dia Tak bau tu ni nak ajak Mana payah nak ajak, dia cakap nak, nak ajak tu Mungkin dia takut bini kau Tapi Macam mana ustaz, ada nasihat ustaz lah, Untuk orang macam ni Maknanya dia mari seorang dia nak ajak. Kalaupun dia nak ajak anak bini dia semua sekali mari. Ada tips tak macam mana itu insyaAllah. Baik. Seorang suami dia tak wajib bawa anak atau isteri dia untuk pergi belajar. Di masjid contohlah lah kalau untuk kuliah. Kerana suami itu sendiri yang wajib ajar isteri dia. Tetapi syarat membenarkan suami ini yang tidak mengajar anak bini dia. Bawa anak isteri dia untuk dengar sama-sama ilmu yang disampaikan di masjid. Maka seorang suami Allah kata Seorang suami itu dia adalah pemimpin Dan dia ada kuasa di dalam rumah tangga Di mana isteri dia duduk bawah pimpinan dia Jadi kita ajak isteri kita Kalau dia gay Seorang isteri yang enggan maknanya taak kepada peritor suami ni Seperti ajak pergi belajar di masjid Pergi dengar kuliah dan sebagainya Isteri ni berdosa dah kerana dia berhaka kepada suami Sudah berlaku nusyuh situ Dan suami pada hari itu Pada kes itu tidak wajib lagi beri nafkah Dengan sebab isteri dia tak ambuh pergi sejik Suami dia kata mari pergi sejik ah. Kita pergi dengar sekali kuliah subuh hari ini ah, malah ah, bagi seorang tak boleh Eh tak baik awak ni saya ajakkan saya suami awak biar saya tak boleh Hukumnya dia berdosa Serta merta Dan ah, malang dia pada hari itu ditolak Tidak diterima tergantung Ah, ini bahagianya seorang wanita, seorang isteri yang kalau suami dia suruh buat benda yang baik, dia tak mau buat. Ne? Jangan duk berasa hebat. Dosa ni hebat benda. Nak? Dan suami ni dia kena kerah sikit. Haa, dia kena kerah sikit. Sebab Allah jadikan suami isteri. Isteri lembek. Suami kerah. Haa, dia gitu. Kalau kerah dengan kerah tak jadi. jadi suami itu lembek juga. Nek. Mereka kita pergi sejek ni ada ustaz pagi malam ni. Hmm tak ambuh ambang. Dengok dia ambang. Sambung orang malam. Ego kena tikang. Dah. Hmm ha. tak perah. Lagi tak perah. Ha tu suami lembek dia panggil. Kalau suami je ya betul-betul suami. Bila istri kata tak buh pergi. Kita kata takduh tak buh. Tidak ada kataan tak buh. Bila saya suruh. Sekarang juga awak siap. Saya nak pukul tujuh. Siap belaka dengan kena dengan sejadah. Duduk dalam kereta dia tetap kali saya dak gi saya dak gi ni jetli atas muka ah ha, baru suami pandak buat tu dalam quran ada kata hutna. bukan suruh pukul saja maknanya ugutan untuk pukul pun dikira neh pukullah isteri-isteri kamu yang derhaka tadi kita dak pukul pun jet saja neh ha jadi kalau kita ha, dak pedalah dak pedalah kena molek laki sendiri dak gi dame kita pergi surang malam ni ada orang mengajau malam ni bab semayam m dok song gi ya, ni dok song gi ya. kita serang duk rumah malang dia lipang cek ya, kak bilik air <Gülüyor> <Gül> lipang anak lipang ada. beso bunyi di. dok gi ng laki-laki dok gi ha. ha tu baru lipang kalau rimar tak tahu lah nah ini masalahnya kita terlalu beri muka Eh, biar keras eh, ni kan? Awak jangan cakap banyak. Saya kata pergi sejik, pergi sejik. Ha, tu suami. Dia tengok lagi nak pergi kakaknya yang kita period. Period, duduklah bonek kereta. Faham tak? Boh dalam bunyi sumbak kita. Kena keras ni Anak-anak kita juga. Tak pergi ayah nak tengok TV. Ambil kapok, belah dua TV. Bukan mahal hangat. Dua sembilan-sembilan orang main ting. Ha, ha. Ni ha. tak. Tak pergi esok kan. Ha, tak pergi lapar, ayah bila kata tak mau, bau kapok tu. Terbelah dua tali besing. Ha? Eh, lain kali dia kata, lelik gula eh, nak tanya, berodoh itu TV. <laughs> ha, lelok. Kan berodoh kan gitu? Nah, Haa, tapi kalau deg degil-degil juga, kita tak gamut juga, nak kata bini kita, degil juga ajak di surah, tak mau ajak di sejik, tak Kita buat balik, berorang nikah. Ha? Buat lolok putih, gambar, atas meja. Dah tu surat dia pulak, berorang benda pulak, berorang. Borang eh, nikah lah Boleh kami Aku nak nikah seorang lagi Dia buat apa Dia tak mau pergi sikit Aku nak cari seorang lagi Aku nak pergi sikit Haa kita nak pergi Kita pas pada ni Nak pergi Hamau. Hamau. Ha, Dia Haa dia jenis Kau puan ya eh? Bada orang kita semua kan Dan, ha, Jadi Kalau kita kerah Biarlah kena pada tempat Dan kalau kita nak lembek Jangan lembek Berdoa oh ha. sendiri Baik Ustaz <coughs> Idea kerak TV tu bagus tu tapi takku dak ada kat barakai dengan laki-laki dak laki gi -laki laki sembahyang. Baik. Sekarang ni nak baca kedak bi saya baca hasak saya sura dah atur dah ni. Ma saya mari mok dia tu. Pernah bermimpi jumpa tuan guru ni Aziz sebelum ini. Dia pesan dia sokmo kabur nak jumpa tok guru ni Aziz. Pastu dia pesan kat saya kalau jumpa Ustaz Azairu tolong jepuk datang rumah. Dia mimpi jumpa orang lain, jumpa orang lain. Soalan saya macam mana nak realisasikan impian mak saya. Macam mana nak jumpa Tok Guru Aziz dan Ustaz. Ustazah lah. Kalau kena buat lain nak buat ngepia. Nak buat gana. Gitu Saya budak pahang. Yang kita tahu, Tuan Guru ni Abdul Aziz ni ma, tak susah nak jumpa dia pasal rumah dia sebelah masjid je. Pergi ke kota baru tu, nak, aa, kabar orang kata, mesti tak tunjuk rumah Tuk Guru, orang tunjuk. Masjid ni, dia akan turun semayang situ. Ha, boleh jumpalah, lima waktu sehari, duduk di situ, kalau tak pergi ke mana-mana. Dan sekarang, aa, dia kurang sehat lah, memang tak keluar jauh dah. Duduk di masjid, dan di atas rumah sahaja. Ha, jadi cukup mudah, tak nak suruh Tuk Guru mari terhadung. Dah pergi ke dia, ha, pergilah kat dia. Dan orang kapil pun yang pergi, dia keluar jumpa. Ne? Ada gombongan orang Cina Daripada Selangor Pergi nak jumpa Tuk Guru Tuk Guru jumpa juga Sebab so, kita kata ni orang Islam Lepas ha. tu kita nak suruh maridu rumah tu Kita nak pergi ke rumah tu ha. InsyaAllah lah Kalau lalu-lalu depan rumah tu panggil lah ha. Boleh Nak Lalu lama tu tak boleh lah ha. Kalau dah sibuk tak ada masalah Kalau sibuk kau dah ne? Sakit kepala selalu neh ha jenis nak bergambar ni kita kata lah pasal sibuk nak juga nak juga nak juga sekeping nak buh, tiga keping neh pas pusing gini senggang gini belok tidak saya ada fixer ni nanti tu fixer tak kerja sengang sengang sengang gini belok ha neh dah lah nak cari kamera tu dekat seminggu tak boleh ketupik nah, tapi ni masalah manusia tu gitulah dan nah, insyaallah kalau lalu depan rumah tak ada masalah baik ini soalan ni mungkin tidak paham nak ni. Kita baca Saya aman lah, saya baca. Saya masih bujang Macam perempuan kata dia suka lelaki jujur. Pastu saya jujur lah nak kahwin lebih dari satu. Apapun saya dapat Green light kahwin lebih dari satu. Siapa nak petua boleh tanya saya. Saja nak kabo ni bukan soalan ada ayah ni.